Itt? És most, közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fialaj János. Először is tisztázzuk az elfogultságaimat. Az egyikről mindjárt beszámolt 2013. és 16-án 10.52 perc, -10 perckor a Stopponthu. Fialajános. János beleolvasott egy tévés műsor kritikájába, abba, amelyeket Sándor elzírt Jakubcsek Gabriella Ridikül című műsoráról. Fialai és Sándor véleménye megegyezett arról, hogy a Ridikül Jakubcsekkel együtt egyszerűen borzasztó. Aztán Fiala eldicsekedett azzal, ami szerint eddig is köztudott volt, hogy lefekült Jakubcsekkel, erre kapott pár megjegyzést, amire ingerülte hogy a betelefonálókat, sértegetve reagált. Egy elvetemült hallgató még azt is megkérdezte, hogy onálisan is közösültek-e. Fiala János neve néhány hónapja, de ez már nem tartozik ide. Tehát kétszeres elfogultságot is kell bejelentenem. Egyrészt hiakúcsak Gabriellával elfogult vagyok, mert valamikor jártunk. Ugye ez mennyiben e, rossz ízű vagy nem rossz ízű, ezt most nem tudom megítélni. Szerintem ebben a formájában legfeljebb azt lehet mondani, hogy egy és akkor mi van. E, Másfelől pedig e, tavaly valamikor november-december derekán e, egy... E, tartalan vitába kerültem Sándor Elzsivel, ezzel kapcsolatban nem készült rádioműsor, ami azzal volt kapcsolatos, hogy a Facebook oldalán beszámolt arról, hogy egy 9. kerületi rendelőintézetben másokat megelőzve a hosszú sort és a sok várakozót figyelmen kívül hagyva hogyan ment be egy vagy több orvosi rendelőbe is Bácska János város polgármestere és ennek kapcsán Írt. Hát ez a két elfogultságomban, nem mondhatják, hogy ezt vég alatt tartottam volna, én ezt akkor kiszerűnek tartottam, ezzel kapcsolatban adáson kívül beszéltem Sándor Erzsivel, amelyet itt most nem pertraktálnék, mert nem készült róla Magdó felvétel. A Kejfe jelentés az Árbóz kosárból. 2015. december 21-e, hétfő 18 óra 21 perc. Hétfőn délben közölték a Duna-TV műsorvezető Jakubcsek Gabriellával, hogy a köztévé nem számít rá, tovább elsős munkatársként tudta meg a magyar nemzet online.hu. Alapfelhívta Jakobcseket, aki azt mondta, van a kezében egy csoportos leépítésről szóló papír, amely avval a kapcsolatban a jelen helyzetben nem kívánt jelen pillanatban bővebben nyilatkozni. A híroldal szerint Jakobcsek már januárban adásba kedő ridikül felvételeken készítette, ezeket készítette. A hétfő három rész közül az első és a második műsor között, között közölték vele a hírt. A második és harmadik adás így el sem készült, volt olyan vendég, akit haza is küldtek, illetve a kedre tervezett adásokat sem veszik fel, lemondták őket. A rizikót amúgy külső gyártásban készíti, az apropó média produkciós Kft. adásonként 3,4 millió forintért, de a Jakubcsek belsősként volt eddig az arca. Az apropó annak a halkó Gabriellának a cége, aki sajtóinformációk szerint jóban van Haboly Árpád miniszterelnöki főtanácsadóval. A Magyar Nemzet magyarnemzetonline.hu azt írja, hogy ezekben a napokban közlik összesen 130 emberrel, hogy január 1-től már nem számítanak a munkájukra. 15. december 21-e, 20 óra 18 A magyar nemzet információja szerint a közmédió összesen 130 embertől válik megírja Blik, akik között az egyik legismertebb kétség kívül Jakubcsek. A népszerű tévés a Duna televízió futó jelenlegi műsorok közül a kimondottan nézetnek számító Ridikül műsorvezetője, valamint a Magyarország szeretlek című hétvégi show egyik csapatkapitánya volt. A szeretesei hétfőn délben közölték vele a menesztéséről szóló hírt, vagyis hogy januártól nem számítanak a munkájára. Jakobcsek Gabriellát telefonon értük utól, a műsorvezető összetört a hírtől és nem tagadta, mennyire megviselte és váratlan érte a kirugása. Most lett volna az 500. adása a Ridikülnek, amit pedig a hangomon hall, az a mélységes bána, szoborúság és értetlenség, fogalmazott Jakobcsek, aki próbálta tartani magát, de a hangja elcsuklott, érezhető volt, hogy a sírás környékezi. Ez a derültékből a villámcsapás tipikus esete egyszerűen nem is tudom felfogni, hogy kirúgtak. Először elhinni sem tudtam, hogyan a stáb többi tagja sem. A legnézettebb műsorok egyike volt a ridikül. 26 produkciót csinálok egy hónap alatt erre, ezt kapom karácsonyra. Hogyan magyarázom meg ezt a gyerekeimnek? Egyelőre saját magamban kell ezt tudatosítanom, olyan váratlan ért az egész. Egyfolytában arra gondolok, hogy valaki megcsíphetne már, és végre felébrednék ebből a rossz ál Jakob akár csak más hasonló sorsa jutott kollégájával két forgatás között átállási szünetben közölték, hogy 2016-tól nincs rájuk szükség. A Blink megkereste a közmédiát is, hogy mi volt az oka a váratlan leépítésnek, de nem kaptak még választ. Jakosek Gabriellának emlékeim szerint, ezt én mondom, három gyereke van, két felnőtt korú, inmáról férfi ember, akik az első házasságából születtek, és van egy kislánya. Akinek az életkorát nem tudom pontosan. A fiúk 20, talán 30 felettiek is a kislány még kicsi, tíz alatti. Kettő és fél perc múlva lesz 3.8. 22-e 12 óra 17 perc. Mix online. Karácsony előtt három nappal közölte a közmédia 120-130 emberrel, ahogy megszűnik a munkabiszonyuk. köztük a Jakopcsek Gabriella is, aki egyébként a köztéve egyik legnézettebb műsorát a ridikült vezeti a hír, teljesen váratlan érte. Két felvétel közteljesen sminkben hívtak fel egy megbeszélésre. A megbeszélés. Nem volt, a kezembe adtak egy papírt, mondta a borsnak. Csiszeli elnőtt hiába hívták a riporterek, sielni ment. A papíromon csoportos leépítésről volt szó, így Jakub Csak Gabriela december 22-én. Szó nincs arról, hogy csak én 120 ember leépítéséről... Nem volt komment, nem volt indoklás. egyébet nem tudok mondani, csak kapkodom a fejem. A Ridikül és a Szeretlek Magyarország is nézettségi csúcsot döntött a csatornánál. 26 adást csinálta meg havonta a fizetésemért, ennél többet ennél sikeresebben képtelenség dolgozni. Tanácstalan vagyok. Beültem egy taxiba és hazajöttem, azóta ülök zavartan és nem értem, hogy mi történt. Próbálom a gyerekeimnek elmagyarázni azt, amit magam sem értek, nyilatkozta a Borsnak. Jakobcseknek január 1 már nem kell bemennie dolgozni. Miután közölték a műsorvezetővel a hírta, a Ridikül felvétele leállt, a következő adásra váró vendégek kis minkelve vártak egy darabig, majd hazamentek. A HVG .hu úgy tudja, három részt vettek volna fel a Ridikülből hétfőn, de végül csak egyet csináltak meg. Volt olyan vendég, akit haza is küldtek. Kedden szintén lett volna forgatás, de lemondták. A bors hívta Csiszár Jenőt, aki nagyon sokáig dolgozott Jakuscsekkel együtt műsorvezetőként, ám június közepén a Duna Televízió non-profit zrt igazolt vezető pozícióba. A telefonjában azonban valaki azt mondta, hogy csiszár nem elérhető, mert éppen a sícipőjét készül levenni. Most mondja azt, hogy jak, most mondja azt, hogy Magyarország szeretlek. Így a Mix Online 2015. december 22-én. 2015 december 22-e KED óra 28 perc. Sebesnyék Balázs bű negyed óráig beszélt arról, hogy ahogy a Jakobcsek Gabriellát kirúgták a közmédiától, szerintem méltatlanul bántak a veterán műsorvezetővel, veterán műsorvezetővel de a köztévét amúgy is csak a pártkatonák nézik, akiknek ki van adva, hogy nézni kell. Jakobcsek Gabriella kirúgása is téma volt a ma reggeli Morning Showban, így 2015 december 22-én a hvg.hu mint megírtuk, a Veterán tévés s hétfőn délben két felvétel között tudta meg, hogy a közmédia megválik tőle. Sevesti Balázs az Index szerint azt mondta, annyira szeretem és méltatlannak tartom, ahogyan elbántak vele és nagyon sok mindent nem értek, rettenetesen furcsa ez az egész dolog, mondta Sevesti Balázs a Morning Show-ban. A kirúgás időzítését és módját Balázs így kommentálta, annyira prosztó tempó, hogy mindennek az alja. Ha már kirúgták, nem lehet méltósággal tették fel azt a kérdést. Balázs szerint a köztévé csak a pártkatonák nézik, akiknek ki van adva, hogy nézni kell. talán a sportműsorokat, a műsorok nézettsége a fenek alatt van. 78 milliárd közpénzből nem csináltak semmit jelentette ki Balázs, aki szerint rossz nézhetetlen <coughs> műsorokat gyártanak, mert azt gondolják, hogy ez a közszolgálat amikor csúsztatni kell, amikor hazudni kell, amikor más kell mondani, mint a valóság, az megy, amikor emberségesen kellene bánni valakivel, az nem megy, mondta még a műsorvezető, aki csak, aki csak néha, néha hagyta szóhoz jutni társait. Négy perc elmúlott, 38. 15. december 23-a reggel 8 óra Népszabadság online Jakobcsek Gabriela havi másfél két millió forint közötti gázsit kapott valószínűleg ez is oka volt annak, hogy a köztévék kirúgta a műsorvezetőnőt mint arról korábban beszámoltunk Jakobcsek hétfőn a ridikul két felvétele közt bocsátották el a műsorvezetőnő azt hitte jutalmat kap a stább, hiszen a beszélgetés műsor az 500. adásához érkezett azonban a kirúgásáról szóló papírt tolták Jakobcsek a Blick úgy értesült, hogy a közmédia fiatalabb arcokkal javítana a nézettségén, mások szerint túl sokba fájt a Kunigunda utcai stúdió fejlesztése, ami miatt folyamatos költségcsökkentésre van szükség. Tavaly végén közel 200 főtől vált meg az MTVA, így idén is várható volt hasonló lépés. Jakobcsa kirúgásában ugye akkor a fizetés mértékei szerepet játszhatott, a műsorvezetőnő havi másfél és két millió forint közötti gázsit kapott. Egy médiaszakértő szerint azonban ez nem is olyan sok, ahhoz képest, hogy havonta 29 adásban szerepelt Jakub Csak a Ridikül mellett a küzmédia egyik legnézettebb műsorában, a Magyarország szeretleg civil produkcióban is szerepelt, mint azt tapasztalhatták önök is tegnap. A bulvárlapnak sikerült utolérni a telefonon Jakovcseket, aki elmondta, hogy még mindig rosszul érzi magát, és továbbra sem tudja, miért történt mindez. A műsorvezetőnő hozzátette, a kollégák és barátok szeretete ad neki erőt, hogy elviselje a történteket. Nem Jakobcsek, Gabriella az egyetlen ismert, akitől megválik az MTV-a. A műsorvezetőnőn kívül nem tartanak igényt Nika György, Bálint István, Sipos Júli és Várkonyi Bedeldek munkájára sem. Összesen 129 főt bocsát el a közmédia. A karácsony előtti kirúgásokat többen méltatlannak tartják. Sevesni Balázs, Vadol, Jan és Rákóczi Feli a ked reggeli morning hosszasan beszélgettek arról, hogy kegyetlenül bántak el a televíziós műsorvezetővel és élesen bírálták a köztévét. 2015. december 24-e 0 óra 3.30, magyarul fél négy. Január 6-áig ugyan hivatalosan szabadságon vagyakosság Gabriela, zárója 52, veterán, mondom én. Azt tudjuk, hogy az MTV a jövőben belsős munkatársként nem tart igényt a munkájára, így a blik.hu. A műsorvezető a csoportos leépítés áldozata lett, így az ünnepek nem csak azzal telhet, telnek majd neki, hogy megkóstolja az asztalon lévő összes finomságot, hanem azzal is, hogy kitalálja, hogyan tovább. Mivel Jakob csak a Ridikül és a Magyarország szeretlek háziasszonyaként igazán népszerű volt, nem lenne meglepő, ha nem sokára ismét egy országos kereskedelmi csatornán láthatnánk viszont. A kérdés már csak az, hogy melyiknél. Gabriella 2008-ig 10 éven át volt a TV2 olyan sokat vezetett sikerre, mint a multimédiumos, a nagyfogyás. Vagy az igazságára, de a Mokkában is nagyon szerették a nézők. Ám a csatornánál jelenleg senki sem tudja, mit hoz a jövő, hiszen a Tv2 eladása körüli hírek, azaz, hogy vajon tényleg Endi Vajna lesz-e az új tulajdonos, vagy esetleg simicska embere, embere, Károly nem segít abban, hogy bárki előre tervezzem. Természetesen megkerestük a csatornát, esetleg felmerült, hogy a kilógás után állást ajánlanak egykoris stájuknak, Jakubcsek Gabriellának, de lapszártánkig nem érkezett válasz. Az rtl Klub újságosztálya közelgő ünnep ellenére valamivel beszédesebb volt, a legnagyobb kereskedelmi csatorna nem zárkózik el a lehetőségtől, hogy esetleg az ő képernyőjükként térje vissza Jakubcsek Gabriella. Nagyon sajnáljuk, hogy Jakubcsek Gabriella ilyen helyzetbe kerül, természetesen lehetnek olyan műsorok, amelyekben el lehetne őt is képzelni, de általánosságban elmondható, egy képernyőse terveink vannak, azt először vele meg, nem pedig a nagy nyilvánossággal nyilatkozta Pécsi Norbert Sándor, az RTL Magyarország sajtókat vezetője. Persze az is fontos, hogy maga Jakobcsek Gabriela tervezze már valamit a jövőjével kapcsolatban, vagy előre, egyelőre nem szándékozik. Megkérdeztük a műsorvezetőnőt, Lipontú, ám kedvesen csak annyit mondott, köszöni az érdeklődést, de most a szabadság a végéig nem szeretne nyilatkozni. 2015. december 29-e KED, 11 óra 29 perc. Megmaradhat a ridikulis Gabriel a vezetheti, erről értesült a Bors Online mtv ás forrásból. Már korábban is szó volt arról, hogy a kirúgott műsorvezetőt a jövőben a műsorgyártó Apropó Média Kft. foglalkoztatja majd tovább. Úgy tudni mégis megmarad a köztében a ridikül, pedig a karácsony előtt váratlanul kirúgott Jakobcsek Gabriela vezetésével írta a Bors online. A népszava már a kirúgás híre után nem sokkal arról írt, hogy Jakobcseket külsős cégen keresztül foglalkoztatják vissza, itt a műsorgyártó Apropó Média Kft. fizeti majd ki, ahogy a ridikul összes többi munkatársáit is. Igaz, Jakubcsek Gabriela akkor még azt mondta, hogy nem kapott ilyen felkérésen sem, kirúgásakor sem, később. Nem tudott hasonló tervről Halkó Gabriela sem, az apropó Kft. résztülagyosa a műsor Nem tudott róla, vagy nem beszélt róla, megfelelő rész aláhúzandó, teszem azt hozzá én. A bosnak egy mtv ás munkatárs beszélt arról, hogy ők is úgy tudják, a műsor megmarad, de még folynak a tárgyalások arról, hogy miként tudnák ezt megoldani az MTV-a korábban adatigénylésre válaszolva közölte, hogy a Ridikül egy epizódjáért 3,4 millió forintot fizet az Apropó Média KFT-nek. Kérdéseinket elküldtük az MTV-a amit válaszolnak, tájékoztatjuk olvasóinkat, így a hvg.hu 2015. december 29-én keddel, kereken fél tizenkettő előtt, egy perccel télen előtt. Hogy nem, soha büdös életben nem néztem Jakobcsek Gabriela egyetlen műsorát sem. Fogalmam sincs, hogy mekkora tehetség, hozzáértés, szakmaiság birtokában látta el műsorvezetői feladatait a köztévék különböző ipari produkcióiban. Írja h andrea Következésképpen akkor sem kaptam fel a fejem, amikor karácsony előtt 83 éves nagyanyám sikitofrázt kapott attól, hogy mi lesz vele. Jakub Csak, Gabriella Gabriela Ridikül című önmagár rajtunk és a közszolgáltat egyszerre túlmutató műsora nélkül. Ez azt is jelenti, hogy akkor sem kaptam a szívemhez, amikor Semestén Balázs a hazai bulvár arisztokrácia koronázatlan királya keresetlen szavak kísérletével mondott ítéletet a nézhetetlen elf, de legalább kádrága közszolgálti médiáról, amely szerint a legalja, a prosztúság tagadhatatlan következményeként vált meg egyik legnézettebb műsorának házigazdájától, pont karácsony előtt. Aki mint kiderült, nem tudta, miként fogja elmondani a gyerekeinek, hogy anyuci holnaptól nem keres bruttó 1,7 millió forintot, borzasztó meg kell a szívnek szakadni. Írja H. Andrea De nem, nem itt van a vége. Egy hét táblatából a borcím tudományos lap kiderítette Jakub Csak valószínűleg marad, csak nem 1,7 millióért, hanem 4ért. Bár eddig sem voltam nyugtalan, most mégis megnyugodtam, nem fog utcára kerülni ez a drága jó Ugyanakkor most ezen a ponttól lett k irritáló az, amire egy héttel korábban fel sem emeltem a fejemet. Most nyert értelmet, mennyire szánalmas volt ez a népnemzeti módoros és indokolatlan szolidaritás a közszolgálati televízió sztárjával. Akiből így visszagondolva, miért is csináltak mártírt ezelőtt egy héttel. Ha emlékezetem nem, Csal csak éppen akkor szerződött a köztévéhez, 2011-et írunk, amikor az intézmény futószalagon vált meg számos alkalmazottjától. Az akkor meglehetősen méltatlan módot kirúgott kollégákkal mért nem választ szolidaritást mindenki, aki most maga alá csinál szegény Jakubcsek miatt. Az a helyzet, hogy Gabriellánk kamu kirúgása, és érthetetlen ez a külsős baromság, hogy miért kell egy ekkora mamutnak kiszervezni a munkát, teljesen jelentéktel amellett, hogy a köztelevízió minden egyes nap akkor is, amikor vagy ridikű és akkor is, amikor nincs, Távoli országok propagandáját mossa össze az európai kultúrkörre jellemző populista népbutítással, adófizetői pénzzel. Mivel soha büdös életben nem láttam Jakob Gabriella egyetlen műsorát semmi, beszor elhiszem nagyanyámnak, sebesni, Balázsnak és másoknak, akik nézik, hogy ő készíti az egyik legnézettebb műsort a köztévénél. Csak, hogy műsorok két bruttó 65 vagy ezután bruttó 153 ezerét nem dicsőség ez a teljesítmény. Ott nem, ahol folyamatosan hazudnak, híreket hamisítanak, híreket kreálnak és szervilis módon kiszolgálják a rezsimet ott Jakub Gari, Gabriela, aki egyetlen szavát nem emelte fel a véleményük felvállalása miatt korábban kilúgattak mellett, nem áldozat, nem mártír és nem tarthat igényt az együttérzésre. Vagy ha igen, akkor csak annyira, amennyire a többi 128 névtelen leépített köztévé munkatárs. Ha már. Írja, H. Andrea, Egyébként meg ha csak fel annyira működnének a jó érzés szolidaritás ebben a társadalomban, amennyire nem működnek, akkor nem Jakub, Gabriella Gabriela köszöni szépen pihenőszabadságát tölti január 6-áig, sorsa miatt fosná össze magát bárki, 12 alaliaknak már korábban nem ajánlottam a műsort, hanem kikérni magárak, hogyha lehetne az ő pénzén mossák az agyát. Esetleg feltűnő, hogy bűven vannak olyanok, akik nem napi, hanem havi 65 ezer dolgozzák ki a belüket, és senkinek eszébe nem jut méltatlannak nevezni a sors de mert ez nincs így, és mert Jakovcsek Gabriella Európa díjas újságírót is adja a nevét, havi 1,7 vagy 4 millió és szinte mindegy ez a gyalázatos közszolgálatnak csúfkolt propagandához, tényleg csak az a kérdés, hogy de mégis ki az a Jakubtsek Gabriella, és főleg kit érdekel. 2015. december 22-e 9 óra 59 perc Sándor Erzsi Facebook bejegyzése Kirúgták a maradék színházasokat és ezzel pontot tettek a 60 éve működő rádiószínház végére. Kirúgták a rádiós tudományosokat vélhetően azért, mert híre ment, hogy Reiner MS narratíva nem kedvére való az MTD-annak. Exzisztenciálisan ellehetetlenednek remek volt kollégáim Mondjuk tudom, miről beszélek. Ezek után egyetlen könnyen sincs Jakutcsek felbontott exkluzív szerződése miatt. Ő az MTV-ába szerződött azokhoz, akik most végkielégésűdéssel kifizetik és visszafoglalkoztatják az eddig is külsőgyártásban készülő műsorban. Tévedhetek, de szaharok rá. Ha akkor nem rendült meg, amikor a ridikült elindíltó DTK kiciánozott helyén, ha akkor nem rendült meg, amikor megérkezett az MTVA-ba és elfogadta a feltételeiket, a vendéglistákat, azokat, akiket letiltottak onnan, akkor most nincs miért. Kedves barátaim, kiméjettek meg a könnyeitektől. Így Sándor Erzsi 2015. december 22-én 9 óra 59 kor És most. Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Megvolt a visszaemlékezés tehát elmondtam a népnek mindazt, amit a történetről hát, tudni nem kell csak Nem beszéltem végig és borzasztóan nem vagyok bejáratva és mi 2013. májusában, vagy valamikor akkor beszélhettünk róla, amikor én valaminek következtében még ugye ezt a magánéleti szállat is elejtettem, aminek kapcsán valaki nagyon jó indulaton kérdezett a nemi közösülés egy olyan módjára, amiről én egyébként egy árvakukat nem említettem, de akkor azt hiszem, hogy a Jakobcs csak megsértődött rám, független attól, hogy szerintem nem volt miért, én megpróbáltam. Tehát én akkor kerestem őt, de nem jutottunk, vagy nem vergődtünk zöldágra, akkor már nem, először nem vergődtünk zöldágra. Nekem folyamatosan kapcsolatban van a kisebbik fiával, tőle kaptanak a telefonszámát, amit egyébként menetközben vagy elvesztettem, vagy a telefonom törölte ki, és az a két SMS, amit küldtem neki illetve, amikor hívtam, akkor bennem tényleg az volt, hogy nem tudom miért törlődött mindaz, ami Amiről mi itt most beszélni fogunk, eszembe jutott az a Jakub Cseh Gabriel, akit én valamkor a 90-es évek elején megismertem. Én szerintem egy tehetséges nő volt, és akivel én együtt dolgoztam. Volt magánéleti szális, de ez most másodlagos. És valójában azt hiszem, azt akartam neki felajánlani, hogy a kutyaharapás szörével tipikus esetét, hogyha van hozzá kedvel. Én komolyan vettem, tehát ez a visszafoglalkoztatás egyébként biztos karácsony miatt ezek eszembe se jutottak. Elnézést kérek tehát, hogyha van kedve, akkor dolgozzon itt, annak talán valami anyagi alapját is meg lehet teremteni, de ha nem, akkor, akkor önmagában az a tény, hogy az ember dolgozhat, az sok mindent feletett, de nem beszéltünk egy kókot sem, és az esetben se Imre se válaszolt. beszélgetése után még nem döntöm el, hogy elmentem-e a kapcsolatok közé, szerintem igen, de az esemeseket kitörlöm. Két és fél év után ismét szóba állunk egymással ezen műsor, de leginkább Csak Gabriela kapcsán, és ugye azt is elmeséltem, hogy valamikor november-december tájéken volt egy nem igazán jó ízű beszélgetésünk egy másik Facebook bejegyzéshez kapcsán, és csak azért mondom, hogy senki ne vádolhasson meg engem, aztán jöjjön ez és semmilyen elfogultsággal, amit én elhallgattam, tudod, mint az amerikai filmekben, amikor azt mondják, hogy most szóljon még, akinek egyébként valamiféle hozzászólni valója van, mert egyébként itt ez a két ember összeházasodik, és aztán. Jó napot. Vagy maradjon csöndben. Így, így angymutat. Na most hova lettél. Elhallgattam. El, elmondtam mindazt, ja. amit el akartam mondani, és elhallgattam. Én erre el is képes ja. vagyok. Ja, és akkor most mondjam én, hogy én mennyivel elfogultak vagyok nálad. Nem, nem, nem, nem. Hát most. most mert figyelj, mert ugye. Egy, ugye, egy, egy ugye én el akarom neked. Én, bár egy pillanatra, ha már itt tartunk, ugye én azok közé tartozom, azon veteránok közé, akik. Uh, és egy másik veterán a beszélgetek, újabb insinuáció, hogy én abban az hitben vagyok, hogy én leteszek bizonyos alapköveket az én rádióműsoromban, amelyeket én elfogadok, és másokkal is szeretném elfogadtatni, illetőleg valamiféle módon kijelölöm azokat a határokat, amelyek között beszélgetek. Ez Magyarországon a médiában nem általános, de én ezt teszem. Tehát amikor én ezt elmondtam, akkor magam részéről elmondtam mindent, és azt mondtam, hogy hát akkor kezdjünk. Akkor kezdődjék a beszélgetés. Én sokkal elfogultabb vagyok nálad Jakubcsi Gabriállával, mert 13 éves kora óta ismerem. És egy elképesztő fantasztikus lányt ismertem meg akkor, amikor amikor Ez hogyan következett be? Te idősebb vagy nála? Én idősebb vagyok nála, sőt egy én nálam egy picit idősebb, fantasztikus gimnáziumi nem évfolyam társadalom egyel fölöttem járó járt, nagyon fiatalon. És... Egy egészen példátlan csajt ismertem meg, aki, aki szellemes volt, vicces, jóval idősebb a koránál, és ő, akkor, hát akkor sokáig megvolt nekem így a, a látókörömben, meg, meg az emlékeimben, és teljesen kikövetkeztethető volt az a sors, ami aztán történt vele, egészen odáig, amíg ki nem rúgták a főiskoláról. Tehát az, hogy bekerül, hogy színész akar lenni, hogy bekerül a színűvések, az odáig egy Egyszerűen olyan volt, mint egy ilyen teljesen épelméjű hegycsúcs, ami szépen, amire ír fel az út. Tehát nekik kell lennie. Ezt lehetett látni, arról a tűzről pattant, szuperszónikus sebességre kapcsolt viharzó tínédzserből. És aztán kirúgták a főiskoláról, akkor a majorék segítségével bekerültek ott, két lány trúptak ki, sajnálatos módon, vagy nem, ki tudja. Két lány, Ö, ö, a major segítségével átvettek az egyetemre, és így került aztán a, a Gabi be a, az eltére, így lett belőle művészettől és hát aztán azt Miért rúgták ki? Azt, azt, le, azt lehet tudni? Vagy te tudod? Mit, hogy? hogy miért rúgták ki a főiskoláról? Hát alkalmatlanság uh -huh. miatt, hát nem, nem volt jó. Uh -huh. Általában azért szokták az embereket onnan kirúgni az esetek 99-ben. Valakit hát van az életmódja miatt. De azt visszaveszik, az például a verzi János életmódjuk miatt kirúgták, aztán visszavették. Figyeljen. Tehát az ilyen? Hm? figyel Jó, jó, jó. És akkor utána, utána elindult ez a televíziós karrierje, a, a, ami hát, a, ami szintén olyan volt, hogy azt lehetett gondolni, hogy ezzel a lányjal nem véletlenül történnek a dolgok, mert ez a lány nagyon céra tartott, nagyon pontosan tudja, hogy mit akar csinálni, és, és megtalálja azokat a lehetőségeket, amik őt tovább lendítik. És ebben most nincsen semmi pejoráló. Tehát tényleg komoly... Tegyük azt hozzá, hogy volt egy fantasztikus férje, és a fantasztikus férje tehől született két fantasztikus fia, Hát, meglehetősen fiatalabb. Ezzel mit kezdjek? Semmi, csak a tényeket hát, rögzítve. lenni fantasztikus férje, és szokott születni fantasztikus gyerekei. De meg semmi. Ez, ez Jó, azért a világhoz való kötődés, az, hogy valakinek 20 éves korában van egy gyereke, 30 vagy 40 éves korában van gyereke, vagy nincs gyereke, azt azért mind a ketten tudjuk, hogy ennek van jelentőség. Hát nem tudom, mikor szült, nem is nő, nem is érdekel. A, a Jakub csak tényleg mindig... Ö, ö, a koravén azért nem jó szó, mert olyan, mint hogy a csúnyát mondanék, de ő tényleg idősebb volt, tehát érettebb volt annál, mint amit, amit mutatott. És akkor ez így, ez így haladt ez a pálya, ahogy én, ahogy én erre emlékszem, és aztán én közben egyszer csak rádiós lettem, és akkor mondhatnám azt is, hogy párhuzamosan haladt, de hát én soha nem voltam azon a környéken, ahol a Jakub karriert csinál. Tehát egyrészt ö, engem nem is érdekelt, másrészt a kutya se se volt, Tehát nem tudom, azért nem tudom neked azt mondani, hogy én, például én mennyibe kerülhetek, vagy mi az én áram, mert soha senki nem akart engem megvenni, tehát nagyon egyszerű dolgom van nekem. Látom azt, hogy ki az, akit megvettek, ki az, akit nem, és mondhat, mondhatok róla véleményt, mert engem nem akartak, tehát nem vagyok beárazva, magam számára sem. És aztán egyszer csak uh, megjelent. Hát ugye egyszer csak elkezdődtek ezek a televíziós uh, női műsorok, amikéből már csinált néhányat, és én már akkor ott egészen elborzattam, hogy ez milyen pokoli, amik, uh, amikhez a nevét adja. Már nem tudom neked felidézni ezeket a műsorokat. Jó, én nem tudom, hogy annak idején 2013-ban szóvá tettem-e. De ha akkor hát, szóvá tettem, hát, akkor... De már előtte is De nem egy pillanat, nem, nem, nem. nem, nem csak uh, azt szeretném mondani, hogy amikor ugye arról van szó, hogy... Uh, a... hát, hogy ott kinek a kiciánozott helyén van ő, akkor azért, e, akkor is, és most is el szeretném mondani, hogy ugye DTK-nak ugye e, azért meglehetősen dics volt e, a magyar televízióban, ahol hírolvasóként, illetve kiradós műsorvezetőként nem akart közreműködni abban, amit a magyar televízió tett, de ugyanazt a te, ugyanannak a televíziónak egy show műsorra való ajánlatát elfogadta, e tekintetben, e, ha már jelenleg... E, fényes égünkön egy ragyogó csillag DTK, én az akkori szereplését és Jakucsek Gabriellának a mostani morális megítélését egymás mellett Én nem nagyon sírok Détot Kristályéra. Akkor, amikor a Jakubcsek beült a d tú krista helyére, akkor nem csak a déót Krisztát, hanem mindannyiunkat a ki onnan az MTV-abból. Tehát ezt akarom neked mondani, hogy akkor, amikor a Gabi aláírta az exkluzív szerződését az mtv De A kérdés az, hogy vajon kinek a kiciánzott helyére került, hiszen lefelé abba az időtságba került, és nem azt a mi folytatta. Tovább beleértve. De kérdés, mert abba az MTV-abba bekerülni 2010-ben, ott aláírni exkluzív szerződést, és elvállalat. A Magyarország szeretleket, Azt én egy darabból bolintással Úgy tudom felfogni, hogy ez, ez, ez Magánéleti És Spórkasszai tett Tehát egy olyan helyzet, amikor az ember azt mondja Hogy igen, én elfogadom Mert kurvasokat fizetnek És ezt a rengeteg pénzt én meg akarom keresni És akkor mit csinálunk most azokkal a rádiószínű műsort Értem, azt kérdezem tőled Mit csinálunk, mit csinálsz te azok a rádiószínházas kollégáiddal, akiket megemlítesz a Facebookos uh -huh. bejegyzésedben, akiknek nem voltak szlúzív szerződésük, akik régóta ott voltak, de akik egy olyan uh, rádióban, vagy egy olyan MTVA-ban voltak ott, amely MTVA uh, ugyanolyan volt, mint amit most a Jakubcsek kapcsán említették. Ők nem oda jöttek. ők ott maradtak, és körülöttük kicsiánuszták az egész MTVA-t. Ők ott maradtak azért, mert semmilyen lehetőségük nem volt, hiszen 50-55-60 éves emberek nyugdíj előtt állnak egy-egy pillanattal és úgy rúgják ki őket, mint a palotás ágit, hogy fogalmuk nem tudom egyébként most az éppen hol tart az ő csoportos lépszám leépítése, lehet, hogy még egyeskedik, adja az isten, de úgy rúgják ki őket, ahogy engem is kirúgtak 50, as sem 6 vagy 7 éves koromban, amikor amikor semmilyen lehetősége nincsen az embernek sehová elmenni ebben a ezen a pályán, és a nyugdíjától is megfosztják, hiszen az el eladdig még csak valameddig én 350 ezer forintot kerestem a rádióban, ahol egyébként 400 ezer a szerkesztőműsorvezetőknek általában a bérük, ez a 400 ezer forint, ez körülbelül mindenkire jellemző. Én már büntibe voltam akkor, amikor az ezret még levonták tőlem. Tehát én voltam a legkevésbé megfizetve ott az abban a kategóriában, amiben ott egyébként az emberek próbálják tartani a fizetésüket. És meggyőződésem, hogy azért nyomták föl ennyire a fizetéseket az mtv ban akkor, 2010- 11-12-ben, mert azt akarták, hogy az emberek egymás ellen mindenféleképpen kijátszhatók legyenek, tehát senkiben a liberítás szikrája se legyen benne. Én fényévnyi távolságban voltam, és a palottársági is a, a, a, a Színházak is sok is fényévnyi távolságban voltak az exkluzik szerződések fizetéseikről senkit nem is érdekel, csak hát így az ember így tudta, hogy Úristen hogy ezek ott keresnek annyit amennyit na de hát ottan azt meg is kell szolgálni rendesen, akkor legalább a rádiószínház meg a törvényelműványos szerkesztőség ül a helyén és próbálja ezt Semmit csinál kérdezhetek, Hízért, fizetésért kérdezhetek hát persze a mit kezdjünk Baló György megjelenésével a 180 percben nem tudom mikor jelent meg a Baló 180 percben Hát 2010 után. 2010 után nem jelenhetett meg ott? Hát akkor most. Lesz. A, a, a szuknál jelent meg a baló. 2010 után nem jelent akkor, meg. A, rend, a szúknál jelent meg. Én, hát ezt nagyon sok rosszat el tudok mondani a sokról, de ez most nem ide tartozik. A, a baló akkor volt, tehát én alig hinném, hogy a balónak egyetlen egy pillanata is lehetett fogni 2010-ben, ha csak még nem kecsegett valami szerződés, ami miatt ott kellett lennie. én csak azt kérdezem tőled, hogy mit kezdjünk mindazokkal, akik ebben az időszakban szerződtek oda 2010 után? Van uh... a véleményem, de meg is volt akkor is. Hát ők tudták, hogy hova jönnek. Most is tudják, hát az, figyelj, az egész, egész televízió, az MTV, a tele van, egykori lánchídrádiósokkal, hírtésekkel. Hát olyanokkal akik, akik, meg hát olyanokkal, akik az életükben soha egyetlen egy percet nem rádióztak, nem tévéstek, hát azért olyan is az M1, én akkor láttam, amikor elindult az M1 híradó, hát akkor sírva röhögtünk, de hát ugye azt lehetett tudni, hogy nem lehet más, hiszen olyan emberekkel csinálják meg, akik manipulálhatóak, és semmilyen televíziós múltjuk nincsen. Azok az emberek, akik oda szerződtek az mtv ra és nem tudták, hogy hova szerződnek, azok hazudnak. Azok ne, az nem igaz. Láttak egy nagy kerek összeget a szerződésükön, és azt gondolták, hogy ez így baromira vállalható. Amikor a Jakub 2013-ban elvállalta Ridikült, már nagyon-nagyon pontosan tudta, hogy hova megy, és azt is tudta, hogy három kirúgás lezajlott már az ő életében, Történetesen, amiért engem négy sem rúgtak ki a rádióból, csak mindig vissza kellett venniük, negyedikre végre sikerült nekik. De csak, a, csak a hűség kedvéért, Baló György 2009. augusztus 3-ától 2009. december 31-ig volt a 180. Hát perc. Akkor normális, mert hát hogy mit keresett volna ott 2010-ben? Gondoltam is, hogy ez így lehet. Tehát nem volt már ott, amikor az MTV a MTV lett de hogy a Gabi azokat a kirúgásokat, amik egyébként pont karácsonykor zajlottak. Ha én akkor átvessem, mint hogy többek átvették 2012-ben, december 20-án kapom meg ugyanazt a csoportos leépítéses papírt, ami ő most ott belezokogott a, a, az étterbe, hogy úristen karácsony előtt őt most milyen méltánytalanságért. Mindenkit ilyen méltánytalanságért nagyon sokakat, és egy évvel ezelőtt senkinek nem mondta azt, hogy ja Istenem, hát azért legalább ne karácsony előtt bocsik a gyerekek, hát legalább csináljatok valami rendes dolgot. Tehát senki, senkit nem, érdez, nem érdekelt ez ott. És a szakszervezet nem tudott minket megvédeni, másokat se tudott megvédeni, bizonyos esetekben tudott harcolni, egy-egy embert sikerült valami valahogy visszavetetnie olyanokat, akiknek három gyerekük volt olyanoknak, akik is kisgyerekük olyanoknak, akik, akik egyedül neveltek gyereket engem nem tudtak visszavetetni Van-e tiszta képlet? Micsoda? Hogy van-e tiszta képlet? Mire gondolsz, mi a tiszta képlet? Hát ebben a szituációban a, De nem tudom, mire gondolsz, ami tiszta tehát a tiszta képlet az az, hogy az ember oda megy az mtv abban nagyon sok pénzét, és megpróbál egy műsort csinálni, hogy ne legyen gázos, és a másodikat már nem vállalja el, és nem adja hozzá a nevét, az arcát, és utána nem kezd el hisztériázni, amikor hirtelen kiderül, hogy majd egy másik feltételek között fogja csinálni a következő műsort. Ez például ez tiszta képlet nekem, meg az is tiszta képlet, hogy, hogy kirúgják a tudományos szerkesztőséget azért, mert természetesen nem, természetesen erről szó nincs, csak ha az ember összerakja a akkor azt látja, hogy miután kiment a, a hírekbe az, hogy a Rajnerem-féle narratíva nem szükségeltetik az mtv nak és ezért nem adják le a Várkonyi Benedek Rajnerem interjúját. Ezt ugye olvastuk az újságba, és akkor hirtelen egyszer csak kiderül, hogy az egész tudományos szerkesztőséget kirúgják, és helyettük majd Radványi Dorotya fog műsorba tudományos műsorokat készíteni, akkor azt gondolom, hogy ez egy tiszta képlet az MTV-a szempontjából, és ahogy én megismertem az MTV-at, tökéletesen tiszta képlet. Hogyan viszonyít? Gondoltál? Ö, hát tulajdonképpen arra gondoltam, hogy az ember saját magát tudja egy tiszta képletként értelmezni, meg annyi jakobcsak történet közepette. Hát, nem tudom, ö, nyilván az ember egyrészt próbál túlélni, vagy az én ember próbál túlélni, és egy éven keresztül, amikor arra készültem, hogy ki fognak rúgni a, a rádióból, azt megelőzte a El Ferencnek egy velem való elbeszélgetés, ami arról szólt, hogyha nem megyek el. Ö, közös megegyezéssel, akkor le fog venni a műsorokról, és mert hogy megbízhatatlanná váltam a számára, és valószínűleg nem a tolvajlásra gondolt. Azt mondta, hogy a riporterség az egy bizalmi feladat, és én meg, meg, elveszítettem ezt a bizalmat, és onnantól kezdve egy éven keresztül egyrészt felvettem a fizetésem, másrészt megpróbáltam azok között, a keretek között a leg tőlem lehető legjobban dolgozni, nem az ő számukra, nem az én számomra legjobban dolgozni, és gyűjtögetni azokat a papírokat, meg adatokat, amiből aztán majd egy munkaügyi per előkeveredik. Hát én nekem este de tista képlet, én például most itt tartok. Szerinted a feibe fejében mindez megfordul? Nem. Szerintem a Jakubcsek fejében a hirtelen az fordult meg, hogy, hogy egyébként én tényleg nem tudom, de azt képzelem, hogy ez egy valami HR-es lehet, hogy ő hirtelen megkapta ezt a, ezt a papírt, hogy ő érintett a csoportos létszámleépítésben, mert ugye ez azt jelenti, hogy akkor még egy hónapig visszaléphet az MTVA. Tehát nem azt jelenti, hogy kirúgták, hanem azt, hogy ő érintett, tehát belekerült abba a körbe, ahol ez... ez Egyáltalán elgondolkodtató, és ö, ö, azt hiszem, hogy az NTV arra mérhetetlenül a cinizmus, hogy nem beszélik meg vele. Tehát ha, ha én nekem exkluzív szerződésem van ezzel a céggel, akkor az a legkevesebb, hogy behívnak, és azt mondják, hogy kedves izékém, az a helyzet állt elő, hogy nem akarjuk kigazgadálkodni. De hát most pontosan arról beszélünk, hogy egy tiszta képlet a, múlt, a múltban e, már nem előállítható, de tiszta képlet még előállítható. Úgy beszélve Csak Gabrielláról nagyjából, mint hogyha egy legóelem lenne tehát, se lelke, se teste nincs, és nem élőlény. Érdekel a Türelem, türelem, türelem, türelem, türelem. Nekem minden beszélgetéssel van egy célom. Valamit szeretnék megértetni emberekkel, ehhez választok egy eszközt a beszélgetéshez, amelyben ha tetszik, te vagy a cipőim vagyok, a kanál vagy fordítva, de nem szeretnék ebben elveszni. Magyarul. Meg. Lesz itt egy szituáció, holnap vagy holnap után kiderül, hogy a Ridikülnek a sorsa nem pecsételődött meg, hanem másfajta pénzügyi szerkezetben folytatódik, és külső gyártásban Kis külső gyártásban készült, tehát ki a fenét érzel? Én ezt értem, de imáron fizetési listáját tekintve nem az MTV-át fogja nyomasztani, a csak gabriella a gázsia. De, de miért mondod ezt, amikor 2016-ig az MTV-ának szerződése van a, ennek a, a halkó Gabriella cégnek? Én ezt értem, és arról beszélek, hogy ez másfajta pénzügyi technikával történt, de szeretném befejezni a mondatot. Bocsánat. Azt kérdezem tőled. Uh, nem mondom, hogy gondolkodj a Jakubcsok fejével, mert te egyetlen egy ember fejével tudsz gondolkodni, mint egy én is, a sajátommal. Egy, egy, tessék? Igen, igen. Azt kérdezem tőled, hogy abban a szituációban, ahol valaki számára felcsillanna remény, hogy a dolog folytatódik, vajon imáron kalkulálva az összes tényezővel, ami történt, mennyire lesz könnyű, vagy mennyire nehéz? Belejött, hogy ez téged nem érdekel, de ezzel együtt kérdezem a folytatás, mm. hogyha netán mégiscsak arról van szó és 2016. januárjában tovább folytatódik, csak másfajta pénzügyi eszközökkel. Hogy a, hogy a Jakub Gabriel nek mennyire lesz nehéz? Hát, mit? hát most eddig se volt neki nehéz semmit sem megtenni. Most hirtelenjében ez mitől lenne nehéz? Hogyaszt ne, a... ne, figyelj, ne, figyelj, én az indulatodat mindig tiszteletben tartottam lefelé, nem értettem vele, de egyet. Erzsi Erzsi, Erzsi, Erzsi, Erzsi, Erzsi. Itt beállt egy olyan szituáció, egy klinikai halálállapota, nem de facto, és nem de jure, de a szó képletes értelmében, utána elvileg felvetődik az, hogy nem minden pontosan. Létezik olyan, hogy valakinek kinyílik a szeme. Létezik olyan, hogy valakinek részint kinyílik a szeme én a Gabit ismerem, el nem tudom képzelni, hogy mindaz, amiről mi beszélünk, az ő fejében ne fordulna meg. Az egy másik kérdés, hogy mit kell... Hát a 2010 óta nem látja, hogy hol van. Látja. Én ezt értem, de most egy olyan szituáció van. Jó, akkor te látod 2016 februárjában azt, ahogy ő együtt dolgozik a Ridiküllel, beleért vagy folytatódik Szente Vajkal és Csiszár Jenővel. Az a Magyarország szeretlek, ahol egyébként Csiszár Jenő hajdan volt apukám világos műsorvezetője e, valahogy elmagyarázza neki, hogy hogyan is sikerült neki a sícipőjét úgy levennie, hogy legalábbis az újság szerint soha többet nem vette föl? Ezek az emberek ezekben a műsorokban azt bizonyították be, hogy ez, ez nekik a legfontosabb dolog a világban. Az, az, az fontos nekik, hogy ezekben az irgalmatlan szarműsorokban, ezekben a gadjis gogy poklokba, ezekben ők jól megfizetett, jól installált ö, elemek legyenek, és jól megfizetve az MTV által. Itt most tartunk egy röpke szünetet, de tartanék igényt a társaságodra. Tudom, hogy számtalan dolgod van, beleértve a színházat is, még egy kicsit ö, rabolnék az idődből, jó? Kérnék négy perc szünetet. Ja. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Én is lehet? Sándor Erzszi második rész. Azt kérdezem tőled, némileg eltávolodva ettől, de ugyanitt maradva, hogy mit kezdjünk Sevestyén Balázsjal a Klassz Mit kezdjünk Vejszer Alindával a Hírtévén? Gozda Albertel a magyar nemzet online-on. Ja, a ja, a gazdalbert nem tudom, mert ezt nem olvasom. A, de nem azért nem olvasom, azért nem olvasom, hogy munkó vagyok, mert nem. Tehát van, van, van ahol, amed... Nem is erre gondolok, hanem önmagában... Mondom, a többit várjál, a, a, tehát, hogy mit kezdek én, csak azért, mert megkérdezted. Tehát az, hogy a Vajsaralimben a hírtévén van, tudom, hogy úgy ment, hogy minden kívánságet teljesítették, én nem mentem volna. Tehát vagy, Hát nem tudom, de azt gondolom, hogy az ember nem megy a hírtévén. Uh -huh. De ez az, ez tényleg az én magánvéleményem. De... de eddig is a magánéleményedet mondtad, tehát most. Ne... Igen, de hát, hogy, tehát, hogy nem olyan, hogy fogom és leírom és köpködök, és nem tudom. Jó, azt kérdezem tőled, E... még a Sebeszcsén Balázs is el bocsánat. bocsánat csak meg megkérdezni. Mert azt hiszem, hogy a Sebeszcsén baláznak kutya kötelessége megvédeni a Jakupcsek Gabriellát, tiszta sorra, hogy nem vette észre azt, hogy eddig is ugyanaz történt, és a Jakub Csak abba az mtv ába ment ahová. De Jakub csak az, a sebesscsének ez a ez a nőgy, nőgyűlölő, szexista baromságai, amiket ő nyom hosszú-hosszú évek óta minden olyan, ö, ö, el, de nem tudok már beszélni, mert mindig hiszterikus leszek, tehát, hogy, hogy ö, minden gátlás nélkül az, az azért engem, nekem az, hogy felkelti a gyanumat, hogy, hogy nem biztos, hogy egy helyzetet egészen pontosan is tisztán meg tud elni. De egyébként meg, meg védje meg a Jakub Cs. Gabrielet, és kelljen ki ö, a volt kollégája mellett, mert ez meg a kutya kötelessége. Ezt meg ezt gondolom, de egyébként szücsülök -egy, rá, hogy mit mond a sebestjén Balázs. Oké. Okay. Azt kérdezem tőled, magamról nem beszélek, maradjunk nálad, vagy maradjunk bárkinel. Kiveti magából az a szervezet, ahova ő egyébként annak idején olyan körülmények között ment, amit te vagy én elfogadhatónak tartunk, beleértve, vagy kit érdekel az, hogy mit, mit tartunk elfogadhatónak, de az első fél óra talán valamit ezügyben tisztázott. Mit tegyen az az ember ma 2016-ban Magyarországon, aki abban a helyzetben került, hogy közben az a média megváltozott, vagy ő magának ki kellett volna, hogy, hogy nyíljan a szeme, és akkor most ugye ez egy B-verzió volt, hiszen ez azt jelenti, hogy már amikor odaszerződött, sem olyan volt, amit egyébként te vagy én normálisnak tartottunk volna, de immáron ő is rájött erre. Tehát magyarul valaki, aki eh, ahhoz ért, hogy riporter, Szembe kellene néznie azzal, hogy vagy partikuláris helyekre kerül, vagy kikerül a szakmából, mert ma Magyarországon a Sándor Erzsi Fiala János tengelyben nem fog tudni úgy elhelyezkedni, hogy arra Sándor Erzsi vagy Fiala János okét nyomjon, független attól, hogy se érdekel az, legfeljebb most téged meg engem, hogy mire kinyomokét. Hogy két nyomunk, Igen. hogy nem. Igen. Igen. De azért itt, itt van egy-két dolog, amit, amit én nem pontosan értek. Tehát az, hogy, hogy, hogy, hogy azt mondod, hogy, hogy megvált, vagy hogy, hogy, hogy, hogy nem, nem tudom, valamit mondtál a médiá, erről a médiáról, ami ami megváltozott volna. Itt az történt a Jakubcsek körül, hogy megváltozottam ZMTV a menedzsmentje. semmi, nem, nem, nem az történt, hogy ők most valami mást akarnak csinálni, vagy, vagy megváltozott volna a környezet, a menedzsment változott meg, és a menedzsmentnek... De Erzsi, Erzsi, leg, leg, leg, a... legyünk őszinték, ez a menedzsment permanensen változik. Szegény Szilinóra, akire csak azért mondom, hogy szegény, mert valamit mondanom kell egyszer egy olyan szituációban kapta meg a magáét tőlem, amit neki egyébként tudnia kellett, hiszen amikor ő egy Budapest rádiós időszakban, nem tegnap, nem tegnap előtt, az élesben kapcsán, amelyben ugyanúgy változott egyfajta, tehát az, az a televíziós vállalhatatlan volt. Egyszer csak azt mondta nekem műsorom végén, amikor lehetett tudni, hogy én ott lógok, Dobos Menyhértnek az akasztóján, eh, aki egyébként egy értekezleten összetévesztett Óbásoszki Péterrel, és a teljes szöveget úgy mondta el nekem, mintha élennék a tehát Közölte, hogy ezentúl két ember fogja vezetni a műsort, Óbásoszki Péter és Fenes Andrea, és ezt mondta nekem, és a végén odamentem hozzá, és bemutatkoztam, és Erzsi ott volt egy teljes tába melyik megkövülten nézte ezt a beszélgetést, és nem mondta meg Dobos menyhétnek, hogy összetévesztette Óbersoszki Pétert Fiala Jánosra, annyira, hogy az egész televízió Óbersoszki úrnak szorított engem, abban az időszakban, a magyar televízióban két Óbersoszki Péter volt, Óbersoszki Péter meg én. Meg és ott ült Naiman Gábor, aki egy általam sokra értékelt, de még á, mondjam végig a teljes mezőnyt, és ebben a szituációban, ahol egyik nap tudtam, hogy a fogok műsort vezetni, másiknak nem, mondta nekem ártatlan szemekkel Szilin hogy ma megyek az élesben próba felvételére. De ugye már nem vagyok valami, ilyen mondatot mondott nekem, és én soha a büdös életben nem tudtam neki megbocsájtani. Tehát én azok közé tartozom, mi kettünk között sok hasonlóság van. Leginkább hogy ami minket összeköt, két dolog, az igazságérzetünk, ami természetesen megcsalhat bennünket, de ami ennél fontosabb, vagy legalább ennyire fontosabb, az indulatunk. Igen, és kedvelem benned is, meg magamban is. Hát ugye ez a szerénység, amit szeretünk magunkban. De azt kérdezem tőled, hogy, hogy, hogy mit csináljál, tehát érted? élünk egy világban, ahol a magyar nemzet ma elvileg más jelent, mint tegnap miközben te megint úgy gondoljuk, hogy nem itt van egy hírtelevízió, ami ma más jelent miközben mi azt gondoljuk, hogy nem de közben a világ túllép rajtunk, miközben mi azt gondoljuk hogy nem léphetne rajtunk túl és minden egyes embernek nem mondhatjuk. Nemzetnek az a főszerkesztője most, aki egy elképesztő egy egy nagyon fantasztikus állatikasszú újságíró Pasi, aki a magyar nemzetnek a szombati mellékletét főszerkesztette addig, amíg a magyar nemzet olyan volt, mint amilyen, és ott próbálta meg a saját arcát megtartani, és végeredményben a saját arcát sikerült is megtartania. Tehát mondhatom, hogy a, a magyar nemzet az ma más, mert ez a filmjelzével kerleszabolt, csak itt tényleg egy kiváló újságíró és egy remek Pasi de mégiscsak az, és nagyon művelt, és sok nyelven beszélést találom, de mégiscsak azt gondolom azért titkon magamban, hogy akárhogy kedvelem, akárhogy szeretem, hogy ö, mégiscsak a magyar nemzet még egy jó csomó ideig azt fogja jelenteni, amit. És nem nagyon fog tudni mást, hiszen ezek az emberek, ahogy a Hír is, ha most hirtelen tudnak rá, a, addig is kellett volna, hogy tudjanak, és valamelyik nap rámentem a Hír és császár hogy hívják mindegy. Attila, nem mindegy. Őt, nevekkel nevekkel, megtaláltuk a rádióban, a nevekkel nem császárban. Igen, az ember elmúlik 50 éves, akkor úgy ne kezdjen el olyan... Igen, tudom, ezt, ezt, igen, ezt mondta nekem annak idén a CIA-terem. Igen, ezt, nekem az, az az az mondta, mondta annak idején, és tényleg így van, akkor még el tudtam kezdeni, nevekkel kell mondatot ma már nem. Tehát ott ott ő ült, császár a öltönyben és beszélgetett valakivel, és elhűltem, és azt mondtam, hogy Jézus Mária, mert nem akarom tudni, hogy mit beszél. De ha visszatérve a, a Jakub Csekre, mert azt mondott, hogy kinyilhatott a szeme, és megvált. Azokban között, a, a cikkek között, amikben... Elnézést, jelen pillanatban a főszerkesztő D. Horváth Gábor. Nem a Vekerle. Nem a Vekerle? Bocsánat. Nem. Azt hittem a Vekerle. Nem is D. Horváth Gáborról nem tudok olyan jót mondani, mint Vekerle szabolcs. Én se tudok. Bár, bár, akkor akkor peksem van, én úgy emlékeztem, hogy a Vekerle. Hát akkor ennyire vagyok feltésőben magyar nemzével, mert hogy egyáltalán meg is se Hát most bocs. De velké... Jó, csak az, az, az, az, attól még van neki év aki A két az... hát akkor az most akkor ugorjuk ezt, amit törölve, bocsánat, a hallgatóktól meg tőled. Visszatérve a Jakup csekre, hogy kinyíltessen-e vagy nem nyílt a szeme. Ö... Azok között a cikkek között, amiket szemlélszél, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, mert ezt még nagyjából hallgattam, nem szemlélszed azt, amiben az van, hogy Jakub csak azt mondja, hogy ő rettenetesen beteg lett, a szinte azonnal elment a hangja, és egyáltalán nem tudott volna visszamenni a felvételekre, mert olyan sokként élte meg ezt a ezt a helyzetet, amiben belekerült, hogy, hogy egyszerűen képtelen volt beszélni. És ez azért volt nagyon fontos, hogy így történjen, és jobbulást kívánok neki, én is gondolom már azóta sokkal jobban van, mert hogyha ott hagyja a felvételt abban a pillanatban, és nem történik vele semmilyen baj, és nem mémul megmondjuk, vagy nem kap lúttalpat hirtelen, vagy bármi, akkor beterelhető, mert ott hagyta a felvételt. Így viszont egy nagyon csinos kis utcán tudott magának biztosítani annak érdekében, hogy vissza tudjon majd menni, amikor majd megváltoznak azok a, a hirtelen előállt helyzetek, amikre ő nagyon hirtelen és nagyon ö, az ős maga számára rosszul reagált. Tehát azt gondolom, hogy az a Pillanat, amikor ő azt nyilatkozta, hogy nem tud beszélni, ne azért is nem veszi fel a telefonokat, mert nem tud beleszólni, és ezért csak írásban képes, ezekig ezek megjelentek itt ott a Facebookon láttam ilyen megosztásokat, ezek már arról szóltak, hogy, hogy lehessen visszaút. út. Tehát senkinek nem nyílt ki a szeme szemerre, egyetlen egy felé nyílott ki a szeme, hogy hogyan lehet ezt a dolgot... Jó, még egy utolsó kérdés. Azt kérdezem tőled, hogy adott esetben ez téged megakadályoz -e abban, hogyha egyikben közlekedsz, akkor csak Gabriállá vagy megkérdez tőle, hogy hogy van. Mert De én... nem érdekel, hogy hogy van. Hiszem, ja. ő se kérdezte meg még tőlem soha, hogy hogy vagyok. Oké, okay. köszönöm szépen a rendelkezésre állást, örülök, hogy hallottalak, sajnálom az aprobót. Köszönöm. Csádbor eszébetet hallottak. Itt. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.